Baina, Larra Zabal dugu telefonoaren beste muturrean, hain zuzen ere hondarroiko sagarno bueno, egunari buruz eh, itzen godu gu. Keixo, egunon, inigo? Egunon bueno, Hor, eh, Zagarno eguna, eh, antolatu duzue, hilaren nogeita zeirako, hau da, eh, aste buru ontan iragango da Ba, badakegu, bueno, baur, bai, zagarnote egin denboraldia, zagarno egunen denboraldia, bueno, ba, ja duela e, denboratxo bat amaitu zelagu, izan daiteke, bueno, azkenetariko itzordu bat, ez da? Bai, horiak, antolatzena arrozi bat, horiak, e, ez, ba, ikusizik, ba, bueno, zagarote egin oitura eta osas dagoen da euskal herrian, ba, bueno, guk, e, ondarri birekarri izan dugu, eta bueno, ja urtesko sekari dugu eta ekarri izan dugu nahi du ba talde batetik jaiaterako bezala antolatzeko eta gero ere ba, euskara bat euskara fisika bat sustatzeko, ez da, bueno, denoak bi oso herri udak erradela, udetar eskuratuta dagola eta euskara ez dela gehi entzuten udaran eta arrozaitako bat antolatzen arrozaitako bat hori da. Hhh. Bueno, urtero giro benetan eh, ba polita ez eh, sortzen da horren eh, bai Sagarno egunaren eh, kalietara aipatu oso bai bueno ba egun hauetan hondarriak jasotzen dituen ba eta turistak galde batetik, gero baita ere eh, herriko eh, bizilagunak eta eskualde, eskualdeko bizilagunakor, bueno ba ohtura euskara pizka batek gastronomia dena gustartzen da, ezta? Bai, bai, hori xerra, ez? Eta Urianaipatutoko arrazoia dago, eta bero bago beste arrazoia bat oso oso garantzitsua, eta ba, ba, esko alpreso politiko horrepzio dute jesla ere ekin gogaratzea, ez da. Uriana gara jaino de, uriana antena eta bisitak ere, ba, murresten dira, arazoa de bisitak betezteko eta, eta, bueno, guke mezu bat elalazin nahi dugu, ba, esan ez da, bera ekin gaudela, hemen nahi dugula lehen bailen, eta hori da antolazaren beste arrazoa ditako bat. Uh -huh. Giroa jartzera, jai herrikoi bat egitea, euskaraz egitea, ondo baita ere. Ba, barruan dodenikin goba, eztea, ja. Uhum. Ezango dugu, bueno, ba, bai azte borontako itzortuan, hor zazpi ekoizle ezberdin, e, bueno, ba, izango ditugula. Haurida. Bai, e, bat ondarribikoa, hiena, bekorreta. Bekorreta, bueno, berak ez du susenean eh, zagardu egiten, baina bere bai, beste batek eki egiten dula. Zoran, berat horreko da, eta gero beste ezei zagardutegi hazko korrotake eh, botilak ekatzen ditu, beraz txotxa izango du botilitetik susenean eta beste seiak ja ekatzen dute beraien beraien kupela propria eta bueno, kupelateke izango du txotxa edo. Gipuzko aplasan iraingo da Arratsaldeko seiretan e, bueno, abiatzen da. Piska bat nola da antolakuntza? Eh e, bueno, aparte, eh erosi bihardan piska bat nola da guzti hori? Hori da, ba Mainara dikita, ba bueno, zuko dantziarotsuen eh, duzu 5 €en trukea, bat ematen zaizu eta horrekin ba, nahi beste zagarda dantes eta baita de eh, pintxo bat jatzeko aukera ere baduzu. Gero 5 € goseio baduzu, ez tamaka gehiog bete nahi baduzu, ba bueno, pintxoak ere ongo dira. Pa, ba, tortilla ta chorizo pintxoak ondo dira eta beiek ja beğen basando zula bestea ja behin, eh, beste horren ibarduzu, ba pintxo bakoitzeko edo. Uh Mina -huh. sagarda 5 €en truke nahi nahi beste Ez aki beste urtetan e, gutxe gora berazio, ordu arte egoten zarete edo, ba ezagite? Ba, behatzi terdiak, amarra, kiaz, ari bidez, agarroa, ba, pisa lehenago bukatozite egun, gehiago karri dugu, eta beraz, uste dugu, ba, bueno, kalkula, obede, obede, obede ingo dugula, eta beraz, ba, behatzi terdiak, amarra, galdera edo. Eh? Iaz, bueno, orten goazinei gutsu, ba, ipatu duzu, ba, Giposka Plaza nengo dugula, ze bain arte beti gindugu karrekan, portuan, neño no tiene doletxea, bueno, va ba, trabada su ferisfigu eta orduan aldatu bari izango lekuz. Zautzen izango gara rengo devisio posko plaza rengo dena. Mhm. Uh -huh. Bueno, y cuando e, uh es la ba, bueno, va ba, bueno, pues la que está jarita de herrianzear eh, ta baita ibait Iruneen, Oiartzunen, bueno, en Gertu, donde corretean, va ba, bueno, no dela. Uhum. Bueno, aspin marratuko dugu, eh? aurten eh, zeak Gipuzkoa plazan eh, ospatzen dela, holagarro el, el kultura elkarteak antolatzen duela ekimen hau, esango dugu, e, pentsatzen den torrelako ekitaldi bat edo ekimen bat antolatzeko baitarie, herriko bueno, beste elkarte eragile eta bueno, bizilagunen laguntza jasotzen duzuela, edo? Ba, ari bidez, ez, mi pintxo mota hongo da eh, txorizo gozia eta tortiena, pintxoak bertan ningu ditugu eta txorizo gozia bertan ningu du baina ari eh, bidez eh, tortiena gukizaten dugu jendeari, inguru urbileko jendeari eta bera ikartzen ulte bolondrez bak, bakuitzak eh, tortia bat edo, eta ari esker balorten ba, dugu bat tortia gotea egun horretan. Eta egin dago, dago zagar dugu entolaketan, eta gero egunean bertananean ere ba, bai. Bai, zagar dugu tiketak, sukaldean, ba, jende, jende esinte maur izan da. Borroongi hinego, eh zerbait geitzeko dugun, zerbaita aipatu gabe utzi dugun. Bueno, beste berrikuntutakoak bat izango da, eh no miya seria así tan amable ensayo, da beste legat, eh, za kuperak iritsi zindugu ta jendea dauten hasten da. Aurten, eh, bertsularri, bertsua eingo bertsularriak atereko dira, eingo bertsuezkolakoak, hiru bertsularri atereko dira eta beraiek emano bete hasierari. E, eh, hasiera egun horri. Hen, bakutzak ez da hitzu ditu eta horrekina ja, ba, behin main bere buketza basikorra ja festa da. Uhum, beraz baita ere, bueno, bertxolariak, eh? bertxolariak izango ditugu e, Gero, gero, bai, bai, gaineta, bai, gainetan, eta, bueno, importantea da Gero animatzen noski. Ba, Hori. guzti horrekin gelditzen gara, eniko, esker mila, kurian izatagatik, mi esker Zuei, augur